Шамрай засіп, напружено думаючи, лемент у покою вщух, чутно було тільки, як та дівчина хлипає, чортів пес. Напевно, повалив її додолу і пантрував, щоб і не ворухнулася. «Значить так», – знову загукав Шамрай, – «ця книга потрапила до рук одному з моїх прапрадідів. Він був гайдамакою і, розповідають, брав умань з гонтою і залізняком. Ну, це дуже давня історія, хто знає, що тут правда, а що ні?» Кажуть, після поразки, повстання його стратили, але не ляхи. А чогось ці, москалі, ну, ці самі росіяни. А, дотямив я, підданий російського царя, він же ж був з козаків, ге. Ну, загукав Шамрай. Та Шамраї, це старий козацький рід, дуже старий. А перед тим, як його мали стратити, він передав цю книжку своєму синові. Не знаю, для чого, начебто вона була якась дуже цінна. Одне слово дивна, вельми дивна історія. «Що дивно, – замислено сказав я, – то таки дивно, коли приїжджає Марко. Казав, післязавтра, – відгукнувся Шамрай. В голосі його раптом прорізалося здивування. «А, е, «А ти звідки знаєш, що він зараз у Штатах?» «Інтуїція недбала, – сказав я. Перед покою знову стало чути Лемент. «Що він там їй робить? – подумалася мені. Гвалтує чи що?» «Добре, старий, добре, буду шукати. Задзвони мені, ну, десь так післязавтра, гаразд?» Я поклав слухавку і пройшов до передпокою. Більбонський повалив мою гостю на килим і з гарчанням упирався їй у груди передніми лапами. Вона лежала і вже не те, що плакала, а тільки конвульсивно смикалася. «Більбонський», – діловито поспитався я. Пес обернув до мене голову і коротко гавкнув. Я простежив за його поглядом. Тоді присів і підібрав коло столика якусь таблетку. Вона була жовтого кольору і геть зовсім крихітна. «Так, люба панна, я підкинув на долоні таблетку. Отроїти мене надумали?» Щойно пролунала ця фраза, як Більбонський почав гарчати, вишкіривши свої здоровені зубиська, найжджачивши загривок, захлиначись от несамовитого бурення, котре переповнило його собаче серце». Цей велетенський кудлатий пес так віддано і щиро любив мене, що якби я загинув, чи взагалі десь мене чорти вхопили, то він, мабуть, не знав би, як їй жити на цьому світі. Ви, нарешті, мов я, сідаючи у фотель і замислено дивлячись на дівчину, не думали над тим, чому вас послали сюди, замість того, щоб узяти цей дім штурмом? Не замислювались ви над таким питанням, га? Дівчина стала нервово гикати, либонь, цигарчання нарешті допровадило її до істерики. «Цей дім, – проводив я, запалюючи цигарку, – практично неприступний для всякої наволочі. В нього не змога проникнути, а якщо комусь і щастило це зробити, він звідси не виходив. Вони, – захлипала дівчина, – вони сказали, вкинь таблетку, а як засне, то треба подати сигнал і тоді». Більбонський аж заревів. Дівчина замовкла. Я встав із фотеля і, заклавши руки за спину, став ходити по кімнаті. «Більбонський!» – сказав я нарешті. «Відпусти її!» «Панянко, сядьте і підкріпіться чим-небудь!» «Більбонський, тобі що сказали?» Псисько подумав, неохоче одійшов от дівчини і все ще шкіряче ікла, клав моїх ніг. «Який же сигнал ви мали подати, люба панна? Дівчина сиділа в кріслі, і її трясло, одначе за хвилю вона здужала оговтатися, врешті не останню роль відіграла тут і шклянка горілки, яку я майже силоміць заляв у пельку цьому ніжному створінню. Тричі, тричі вімкнути й вимкнути світло у кухні. Сигарета в її руці все ще дриганила І чекати. І це все? здивувався я, вона безпорадно стенула плечима. Моя роль маленька, в очах її хлюпнуло жахом. «Ви, що ви хочете зі мною зробити?» Я посміхнувся. «Не знаю, не знаю, люба панянка, що з вами оце зробити? От хочу би, не можу придумати». У ярах висів тяжкий молочно-білий туман. Було холодно. На ніч приморожувало, і трава аж хрупотіла ад інею. Я підтяг замка своєї шкірянки до самого підборіддя, тоді спустився у верби і чалапаючи перебрів струмок. Протилежний бік Яру був крутий, і на Урвицьках чернів ліс. Десь в селі завалувала собарнота, той звук долини мав крізь тяжку мокру запону. Я взяв праворуч і почав простувати краєм долини.